شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق دی دا ژوند څنګه او مکہ کې مدینه کې دغه نبوت نمخ کې او دا نورسته اجازه په شفا کې دا خبره راکړه ده یو ورځ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او تشکری علیہ الصلوۃ والسلام نو په وښه وی کې ویلی چې الله رب العزما برکته فرمایي رحمت د فار د ټول مخلوقین د رحمت نن تل سه ایسر شیدل دوه کله ویلی ورینه یا رسول الله استاد رحمتنا مخز مخسر د ایرو چې انسو ده خاتمه الله را خراب الیک ملائک دم دین ایری لیکن چې کله موږ تاسو ته دا وه مسئله شروع کړو الله رب العزما په صفت کې امين لفظ ویل نو زو خاطرجمه شمه او د رحمت د کف ادب جمال او رسیده د جسمه خادمه بنور خريبيګینا بیر شي خاتمه قرآن او سنت نه ډیر اسباب قرآن او سنت ذکر کړی دي چې انسان هغه استعمال کوي دا خاتمه بزم الله په با ایمان باندې تیریږي یولس با لب دین د باندې وای یو چې بدیځه کې انسان لب دین د اسلام باندې استقامت برقراری هر وخت کې نسب کېږي چې دا ظاهر او باطن برابر کی اصلاح د سری ظاهر چې کړه یو رقم ته او باطن بل رقم د شین انسان څمره اعمال او ازمن الله بردا خاتمه وکړو فرمانه ورته تمامي دويم د نبی صلی الله علیه وسلم په تداری ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خیر دی دریم الوسکیه چې انسان د افراد او تفرید نه کر و انسان په مملي ګناه ملي کافر ګنينه او کافر له مسلمان وې یو لو سره ته غوتې او سره مسلمان وې دانا سلورم نیکر او دیندار ملګری چې ښه زن له انتخاب کی او بنظم کېسه اخلاق اشپاکم رب العالمین <سؤال> دا خبری زکر کردی داشتی زمانک دا اللہ محبت و مین ایمیدی محبت دا مانا چی فا ارب حالات که لقرآن و سنت تا بیداری خودل وم دا ممیلانو پا مقابل کی نرمی او آتم دا کافرانو پا مقابل کی سختی نحم د دن پا بارا کی دا اچھا ننی ریدل او لسم جہاد فی سبیل الله. رسول <سؤال> الله جبريل له ویل چې زمره خوانه تعالی سره رحمت رشید لري دغه رحمت د جزره خاتمین په انسان او رسول الله عليه واله وروذا دله نبی ول چې او دا قانون دی رسول الله سره راشد رش ازيته و, و, پا و او سره په غزوات کې د نړۍ ملکورو حفاظت کې او هغه وړي کوچې ته په نسبت سره هغه لری و ځکه دا یو اختلافي مسله انسانان غره دي کو ملائک نعام انسانان بریعام و ملائک معنه غره دي او خاص ملائک چې رسول الله سره چه تعلق و او عام انسانانو باندې غره دي او خاص انسانان به برتون او ملائک به تر دي لکه انبياء قبر از ممو سنسو دیزیا پورا رسیداری ہوچی دنوح السلام علیہ السلام بچی سام حام او یافس دچاپ اولاد کده ترک و الاخرق دارا دچاپ اولاد کده فارس و روم و الاخرق دارا حوچا کده نورا نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام رب العالمین پا عرب کرو لے گو ذکر رسول اللہ فرمائی حدیث کی رضیم چیزه با در طول مخلوقات دوکی در بہترین مخلوقنا در جماعتنا یا دو سمتلا با یوخوا انسانان دیو با در دی بلقوا رسول الله در انسانانو نا دے بے بے انسانانو کی چکم بہترین دی دی جماعتنا دی یوخوا عرب دیو بلقوا عجم دی رسول اللہ عربی دی عربو نیزا کے انتخاب کی یوخوا با دوکی سخاز ایتالا فصاحت بلاغت ودین د اسلام د ننغو غیرت اوچته حفیظی عرب په باده ادو شغ برخل اصلو د نسل حاصل کو د خپل قوم خو سکي د خپل بدل د اولاد خو سکي او ناشنا په عرب کې دا چوبه اعتبار د زونو سره ډیر نرم خليفه نبی کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې ټوله کې به بهترین نام زو علي چې هغه د یمن خلاکو به دا عربو څغړې انسانان چې دغه د مشرق ولا خلک دی کم چې دی طرف راټیړي چې روس دزمه وشو شو خزرعقي او دغه ولیکلې کې هغه په دې وجه باندې چې ګناوه له زید کې ودې د انسانانو نه ګناوه زید کې بیځای خنداګانی کوي زید خراکونه د الله د ذکرنه غفلته او نرمي کې با پدې باندې شکل انسان دي تیم سره کړو یو کې رسول الله فرمایي تیم مسكينا سره کړو یو کې دربر عالمین پدې شي کرمای دا خپل جب آباد ساتي د مسلمانانو ته پوزره مریض شي دي په جنازو کې برخا اخلي پر وې د امداده کې راځي شکل کله قبرسان خو لا ورځي او بې په حرمو کې عربو کې بني هاشم وې قريشه او بې په قريشه کې بني هاشم د الله صلی الله علیه و سلم خاندان دلیلې بدی باندې چې رسول الله پای اعتبار دا سب سره مجد او پای د قرآنې سره قوم او قرآنې دا ډول د محمد رسول الله چې خلق دي دنیا کې عرب به اختر او عربو کې به د عربستان خلق به په هغه پرېشو به باندې هاشم او بیسم او رسول الله علیه الصلاة و السلام په اعتبار تجارت سره جرګو سره کسانو سره د ټول کماله د دوی دو برې خاندان کې راځم او به په عربو کې به خاندان هغه د اسماعیل عليه السلام, اللہ دا اسماعیل علیہ السلام اولاد او اولاد رسول الله د اسماعیل عليه السلام په اولاد کې او وروس هم ان شاء الله خبر به نه کیږي په کوم کیفیت دا به خبر ده چې اسماعیل سبح الله او کو اسحاق عليه السلام د رسول الله د ارشاداتو له موږ ویږي چې اسماعیل الیسرات والسلام دی وی انا ابن الذبيحتين زدت وو هغه انسانانو بچي ما چې په اي باندې د حکم شوی دی اسماعیل او بل عبد الله اسماعیل ذبیح الله او عبد الله ذبیح الله د دې په ولادت کله لار مزدت نبی کریم علیه الصلوات والسلام را پیدا کی اور پیغمبر علیه السلام اخلاق بارے کې موږ د اووی له شته قران ټول دا اخلاق اهلی له فرمایشت رسول الله یو کوی په انسان کې راځي دا په جنت ډول داخليږي کله چې به دا ټول اخلاق چې د قران اولنا اخر پوره د رسول الله دا ټول ارشاد شړې په عمل کړي او دا غوډل قیمتي شړې شو چې انسان شوف مفشرین به دا خبره ذکر کوي د تاریخ والا شعارف خپل ما بيږي بدري خشملي یو هغه عرب دي شهف خانی رہی قران دغه اجملي قسمو لزګرکی تفصيلي نه کټفسلیم ذکر کې د ای پاولات کې به څو پاتې نه لکه اذان عربه بايدا زموږ الله تعالی قران کې د تشکر کې زموږ اړت انسان ولا کجرو دنه کفر او شرک شروع کې غد رسولت والسلام او تعالی رب عزت رسول کو د صحیح عقیده تشریح ده 파را لیکن دوی به خپل بدلونونه باندې غرش ول چې زمونږ دمو روښته باډه تا قوتونه هم دی موږ شرطنه دي شړیتا وې درې نه كون دي له موږ تیار یو ډیر داوتو کې دار هو ته چې ایسو دې شروع کی زمونږ ولله ور باندې آتش په اوورځي مسلسل باد راولې گو بادم باندې کې فیت باندې قران کې رب العالمین فرمایي چې یخو او شگار کو د دې کورنبه شکل له اوچت کړه نو باربه یو بل سره هو الله دې په دې اسمه کړه ورو غوړه زو دروازه ارش ورماټ کړه زموږ رب العالمین تا کډ د اوج د اف سکند ټول برباد کې خل لیکن اتو رضیه دا او رجب دې باندې شلی پر لبا شه صرف اغزیز مند الله بدر اخر چې په دې ځای کې خلکو شرکو کې د الله مخالفت هو کې وې زه دې خلکو مقابله وکړم او هغه د دې کمزوري په واسطه باندې له راو وسو د دندلیکړه ختمه کړو دیم کیسه دې نه لابد یو خبر به ثمودین دي چې مونږ الله قران کې د دې تشکرام کوي زکر الشریت کېسته کتاب چیرې هغه قران دي جاب الصخر الله فرمایي چې بده غرونه ترشل دوبر او چې دین سرنج دا غرونه به ترشل او اسباب برابر کړیو پای کې مثلا آبادین جوړولې انجنران جنرال به ځان د دنیا ماهرين بزان ځان لولې لیکن د سره عليه السلام مخالفت وکي دا د معجزه د اوګې عيسى قتل کړه لبه اعظم نازل کی دی په با صاحب کې به ځو قوله دي کله قران دا خبر الله ذکر کې ځلزل پیدا راو کله دا و چې جبريل په اواز واله سيدا او جنان ته خونه په جړه کړای غو دبر نبی اغا اوازو کې الټې وګرځول وګرځول یاثمين او دبر اوس ته باید ځکه جوړه ولې چې ډیره توجه هم ډیره ور و دا قانون دي چې انسان در رب العالمین بندگی نه کی نو الله به دنیا پرې خار کوي ور و لګي قران کریم رب العالمین یو خبر کړی دا وی دی انسانانو الله عزوجل دی یا د وستون رب العالمین له دوی نه د دوی ځل نه دی یا د وی سلام خازن به لیکي الله ربرشت مونږه دیا دشنغو باسی را په دې کیفیت باندې چې د دنیا په دې کار کې هم د دنیا ورزنه نه کیه دنیا و دنیا دنیا حتی امرشي لیکن دین له شر سره اوسګار نش ده انسان دې سوچي کې په خپل ځان باندې چې ګور الله سبحانه و تعالی کړه اراده اوس کړه دین له اراده اوسګار نه کړه چې لري دنیا دا ژوند دنیا کول نه غوړونه به ترشل شیطان کې دا خبر محل امریکا لیدا چې انسان بر دښمن د طاقت او دغه د اسلحه او دغه د آبادی توصیفوم نه کیږي چې ایبلس پسړي باندې راځي دس آلیه علیه السلام دوو کی او یو زنانا پیدا شو بیدا که هرشا خطل کرده بایغی سر نکاو کم مولور بوارکم او دون مال بوارکم او دا اطبت ماشام با دی علاقه کې پیدا شن ایو پسی رالو نا اولی ور دا دکپی کٹ کرده دیغی نورس بی او جلعا اللہ ایسی ورمان عذاب نازل دس مئیل علیه السلام فلار ابراہیم علیه السلام شداد در پول انبیاء امام امام الانبیاء و قرآن کے اللہ <سؤال> دا اگر بار بار تسکیری کئی ایو خو وجب کدانا چاہے السلام ایو کس لیکن رب العالمین فرمائی در طول امت مقابلی راولار دے و دمرا استعداف کی دے امت در اوچیت انبیاء پلارا زمانگو سوزد محمد رسول الله پلارم دے خلیر اللہ دالا قبر رب العالمین دلوار کے وجدا وجهي الله رب العالمين دوستاني اعلان وک خليل عقد وسوي چې شپه د نړۍ کې د ظریف اندازه باندې چې محبت لږه پاتینیش اندکه انسان دی او ته لیکن ابراهيم عليه السلام رب العالمين خليل الله ولي ولي اهله القران کی او د قران د تفسير نه معلومه وي وجدا وجهي د کی قولي عملي ارق قسمه توحيد او مجاهده کارش وا دعوت توحید او که دی خلقو لیو بیرش ای خلقو دیو اللہ اطاعات و بندگی عملی ارچ را واقع سویدی بوتار مات مات کرو دل دور اکڑاو ختم اکڑاو لر اکڑاو او بے دی قوم سر مناسلی لی دغه پا باراک تایر شد دا باشا سره مخالفت راقی دا قوم سر مخالفت راقی دا بچی دی زبح مصالب کرالا دا خجو دا دا دا وروسته برښندې اسماعیل अलैहि السلام ته سترات او ستردا فاتحې دومره هغه راځي چې دا تیار شي الله رب عز فرمای فاتمهن ثم وادیو دا څومره امتحانونه مونږ به ابراهيم عليه السلام باندې دا ټول ګورا کړل د څلور کور کې مخالفه د ابراهيم عليه السلام سره د پلاړو دا خبره کوي چې لکه امام سید کریم الله وغیرہ اهلی هم پای باندې کلام کې جدا خبره غیر مناسب ده ترې نه نو بلکې د پلار او د پلار را باندې خو به د وخت بادشاہ چې غوډه طول نه دی بادشاہ د اوسره مخالفت شروع کی ابراهيم عليه السلام ته ډېر هغه ولاړو دا ډیره ګرانه خبره ده زموږ اوس اوس نه چې مخالفت کړې ده بلکې بری دعوت باندې موږ لکه اخلاص خلک وایي کله چې تکار جورج دي ویګورا او د شي مأمورو باندې بادشاہ نه مروزه نه نمرو د ټول دنیا بادشاہ ځکه څلور کسانو په ټول دنیا باندې بادشاہي کړی دا چې دوی به مسلمانان دي ترجمان القرآن کې ابو الكلام آزاد لیکو دوی کافره مسلمانانو کې او سليمان عليه السلام شهر په شام نه روان شو غرمه واستقر الرسول الله وروبا له دایي ځای کې کل چې کلا کار خلاص کړي نو به شپه کابل لر رسوله ځلتا افغان در سليمان عليه السلام وزری خارجو دغه والا برتلو او د ویم شریه سره کار نه ترجمه القرآن کې ابو الكلام ازاد دي کې چې پل کونکو دی سائرې دو چې دیغه کافراندي یو به نه مروده اهله المدانه خبره یې څرګر کړه د پا کافرو کې چې د بادشاہي کړې ده په ټوله دنیا باندې او د دوی مقابله لري پیغمبر علیه السلام مودري دو مقابله اوسره شروع کړه او وېدې چې مقابله نه شې دی او کاله وخت د پاره بلکې امیشه شروع و تر اخر وخت پورې د دې اقام کې لوي مرز دا مرز و چې شرک مرز پکې او تقریبا 2 معبودان یې ځله انتخاب کړی و چې داس موږ معبودان دي یو بل له ویلو څخه تر دې تکلیف درمو ده دی پلانیسې بل بورځي د دې ژړې زمواردې موږ الله د ژړې برخه دلور کړې او که دماغ شرته خراب دي بل له بورشه او که شرته بدن کې دي باجن دي بل له مختلف تقسیمات کړو لکه وسل دي, دي باجاله او ګشتاق داس موږ الله سره مقابله دا شرک او کفر دی دا کله چې رسول کوله او دا بګینې کان خلق وا د لویو جن مفسرین دا ذکر کوي چې د نوح علیہ السلام په دې قوم کې د شرک اولنی مسئله شورو شو ست تشوی استرو د وجنا امام بخاری رحمت الله علی فرمایي چې کان خلق په جواب وشل دې تصویراني وې سو به دا, دا مجسمه جوړه بندگی به دل تکوله کو لیکن د ارواح به ذهن لره وصل چې مونږه دولو د بلوی وایې بله وی لګاوه سما اکثر مشرکین یې ستال دا, دا, دا, دا, دا, دا خبره یو سره یې ورکړل ملک بادشاہ له څنګه ورجی ډایرک نشو ورته تر صوبوري شخه ور به تو ګورو به بلره به تو ګورو به بلا خلخ هغه بادشاہ ور شي شیخ الاسلام ابری تیمره رحمه الله دلی مبارک رساله وکړه وې ویلې الواسطه بین الحق والخلقه ای خلکو د الله او د مخلوق مابین کې ګوره فرق ده زموږ د ملک بادشاہ لور به دې ځکه موږ ګورو چې نه په خلاف د رب الله رب الانسان دا هر انسان زړه په دین خبر باندې پوې لري لکه بې دي مجلس کې موږ تاسو نه شو د یو بل په با درس باندې پوې نه یوس موږ الله په پوې نه یا لمشر و اخفا لکه لورس چې کوم خبره زمونږ د دماغ لري هغه وس موږ ورس موږ د درس کې دماغ کې نشته د الله اور باندې پوې دا الله قسم بری مخلوق باندې کوي چې مخلوق له دار باندې دی نه زمونږ د دې رب د پاره دي دا جوړیش نا الله بسیر ذاته بصیر ذاته هر انسان په اعمال باندې ګوري او هغه په نشړه باندې خبردار دی بندگی به دار رب العالمین لکید محمد رسول الله د سنت برابر کوم طریقه چې هغه موږ ذکر کړي دا چې کله زما صلی الله علیه او سبحانه او نه و اورته بلکې و دې ټول په سره باندې وروغ رسول قرتبی وغیرہ دا خبره ذکر کوي چې دوی بکله نظر کو نووبه ویلې مه کژمن چې ددا مشکل <سؤال> حل شونې د ابراهیم د څو ځفاره به دومره لری پلان یې په یو کیفیت باندې دا ورو غوړځم چې الله دې اور لو ویلي د ابراهیم علیه السلام ورته ویل وي کژمه سلیمنګ شي و کم سړی کم ځا چې دغه لپاره چې دې اور له غوړځي کې ما په ما باندې پوی د تلس ما هیڅ ضرورت نشته ور ورو غوړځولې شي تقریباً تاریخ والا دا خبر زکرکیت سروی پر از دا پا دیور که او منزونی کولا تاریسی او لگه او کوٹکی جنازی خوراکون اوسکار تی میزان نمکارن کردیو دا مسلم تی معلوم شوا چی گورد او دا دا دا دا سوخ مسلم را لیکن زمنگ اللہ تی دا مادا واقع سو دا, دا تلیر کردی براییم علیہ السلام پکی پروت دیور دیور دیور دیور دا تیری خوش آلا دا خبر مانزم مسلم را برا برا کردیو دا دا د د جهان چې کل راشي او د ایسل اسلام د ستراتک مساله اوله ورځ به دوم ري لك کال به په دويمو ورځ شي لك شپږمه شي دويمو ورځ به دشي لك مېشه څلورمه لك جمعه او به پنځمه عام عادي وش سو باندې روخیر خلک دځمه کې بسر باندې بهترین روخیر خلک شعبائی کرام د تنبيه او رساله متصل د معنات فوشوږي يا رسول الله منګ مجبې څنګه کې پټ کې وو کوجه شپږمه دسي مسره دا او کال دومره ورځ دا وی اف درو تاسو ورته اندازه معلومه کوي رشید احمد صاحب له تاسو ته کومه خبرې نکړي سړې بدو شومل کې اوشي کېل ک ناروی بلغاریا وغيرها چباغې د شپږ مېش شپږ د شپږ مېشتورز ده دا به د منځ کیفیت او د عبادت کیفیت ته جوړی دا बट ټیم معلوماتي وقته اگر ک باغې د دورې د دولس بچي وي خو چې د مخصوصن د منځ ټیم راغې دبره کوي ابراهيم عليه السلام تک ټول موضوع جاری و دین امرش به بار شو راغه با شاو سره به د دین امرش به راشه نظر غندوي کی چې دا خوشمند وروته له زما دومر دومره شيونه بل لا په امبانه حلال کم ایبراهيم عليه السلام د اوچت والا واغه دعوت ورکی وی ویلې تر څو پورش پتہ کی توحید نه ګردانه زونه د اسم الله نه منې ځکه عمل د قبل د دې لپاره اصول شرطونه دي د محمد رسول الله به داری اخلاص دا حرام نه بجزان ساتل او غیره چې دا کفر و شرک او دا دوه او دا بوتان د دې بندګی ته شرک کړي دا د نړیوالو کان غني که ته څومره نظر نه کوي الله رسول نه مانی مجاهد انسان اول توحید راو دی غیره څه به دا مسळा منازره کې د نړیوالو مبارک تفوش ته وکی چې دا ستر سب څو د انور دا سړې ملک یو ژوندې کار کوزم کوله شم بنا و قولی و سڑی مجری موجی ساگی خوش اکی او بل سڑی غیر مجری غی موجی قتل کی دبارکیو اید مرک پیسلو لیکن ما خوشی اکی او دبارکیو اید خلاصون پیسلو او او اجلو ابراہیم علیہ السلام تو اسلام ارتبیویلے وی ازمان رب اغزاد دی چاگن ورد مغرب مشرق نراکیو جی با دی مغرب کے را گرزی تدش بالعکسو کا فبوہت اللہ جی کفر و حق حیران لیکن نمرود چې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا خبره نشو کولای چې دا کار رب د نشو کی ول هغه د شنو ویله چې د مغرب نشه دا ستاره دی راو کیږي د مشرق نشه راخې جو مې په د مغرب کې غورځو یو وج علماء دا چې ګر کړي دا چې الله د دماغونو دا خبر کافر انسان دی ماو کې دا خبر اس موږ رب العالمین نه راشي دویم پدې چې مشرق خلق ناسونو کې دیش نمرود پیدا وشي د نور په دي کیفیت باندې او بل دا غدي دا خبره رااړه وی که زه السلام را دا خبره وکما چې تد شی وای شي د مغرب له ستاره د عرب راو خيږي اسینه چې دعا ونی کې ود دې خوان راو خيږي قیامت چې زمونږ نظام وبربد شي کافرو دې ارڅ منل چې حق درته ونجي لیکن عینات پکې وي د نور سوي راوال شو د هيج د په روانو دروانو بل امتحان سره ورېوال اسلام علیه السلام مخامخ شاهد چې زالم بادشاه موفشرین دا خبر ذکر کی چې هغه به تاسو کو چې دا سړی هو دا ځان سره کې زراره روانه کړي هغه به ته اخلم دا به عزت وکوم دنه مناله چې سړی د مسافر دی هغه سره د خبره کړه چې ګرځي راګرځي ابراهیم علیه السلام چې کړه امتحان سره مقام شو نه متصل رب العالمین له توجوه را دمنځه کوو ویل چې لازم مخورده یم مورده یا بل څه نه به یې حدیث کې راځي پیغمبر اسلام و سلام د درې کژباد أنت کژباد نه منندې چې دروغه ویلې اغه ټول حقایق دي توريه دا توريه دا معنا د شیو لفظ به استعمال کیږي چې د غید ومانه غني و معنا نږدې و بل معنا لري مخاطب ستا چې دغه نږدې معنا و لري ته لری ته پوسوږي وي دا څوګدا وېدا م نور هغه لوی ورشګره کس ته پوسوږي ته په مرته و دا, دا. چته زما خور پدی دین کې ځکه تم مومن یې او زه مومن یم با شان دا ولي دا چې دغه خور د مناسب نشته چې د خوشی که وایزګه هغه زرانه سره کارو لیکن مفسرین چې ګر کوي چې په دې خپل لوز باندې د دا پاس او ختو وې وی ویل چې دې عزت یې وځه کاوه جبر کې فیت باندې ولي نه انسان کې چې څومره خیریتي اغم رغبه په خپل عزت باندې خپکیږي ابراهيم عليه السلام د یوې امتحان سره مخامخ شو متسیر رب العالمین لرجو وکړه د خپل وړو لویولې ولر چې تمو شو راکا ماشاوي شکل خل خپل رغبه وروید کې درجه په غوته دماغ من شو شکل به دی الله سرګوته کې الټه برابره وته لاسو نو یو کاغذ دماغ به ون شو لکه پل ج شو نو دیږي کې بيدور وای ته یو وروید کې دیشرې دي ځنه الله ته دا جوړ کا اس نه چې داخله سبب ما باندې د پیسو وني کی جده تا وځلو دویو امتحان نه بچو بلکې براګیر دیم دا من چې دیسړي به دا دعا وکړي الله ته ما جوړ کا زه بچم مې زنان خو را ورزم نه خو لیکن بیم دا کار کو بیم دا کار کو اخر خادم لوي ویلې چې دا تاسو خمر پیری را اوسړي رب العالمین دی غیرتی ذاتي ابراهيم الیسراط الله په دین غیرت کړ رب العالمین هو زغ په حیا باندې خودم دا معلومه کړي چې دا کمال ورا زره نه دا ډېر دا کمال ورا شړې دي حاضر دیو وینځه ی خپل لور سې قوله دا مو ذکر کړی شي د لور و د ورته او اورته ویل شي زره چې کړه دا روان شي ویری و اسلام صلی الله علیه وسلم خپل هغه ځمانه ولاړو په دې معنی چې ابراهيم عليه السلام ورته اشاره وکي ستوري حال شو ویل الله رحم وکي څومره چرونه چې کافر اسما په مقابل کې جوړ کړي واغ ټول رب العالمین او د هي سره سره ماله حاضرم په لاس باندې راکړه د وینځوا یا د منشي د لور شیخ قول او نو دا ذکر کړی د لور وا نو کلی چې دا ور کړا ابراهيم السلام نو روان شو نبی کریم عليه السلام په دا صحابه لوي چې اس ما عمل کرو کله که تاسو د ابراهيم عليه السلام علا قف تا کړه معنا مصر یو بده چې می له حالت به بلغبل ولي زمته مرشي ماري ابتداء غا او خپل ولیده معنا چې تاسو مور هاجره اغه دی بری ولسلط بچی دا دغه څه وا دی دی بشورته ورکړې و چې دا لور یې راغوینځه صحیح کو نه چي لور وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم غره تمره وښه د لور خپل ولیده حاصله سره ده دینا چې د محمد رسول الله دی بری ولسلط والسلام پما به کې د کلون کولو مسافره او بری خپل په دین دی مجلس کې حدیث رسول الله داوري پولیس ورا فرې خوا باندې ولاړې چا چې قائمه کړي نو هغه به تیریږي او چا چې قائمه کړي نه هغه بلند غرزي او د انسان د ریزه قصره فراقيږي په دې باندې په دې منځ باندې په تقوا باندې د ګنا نه پسنده ټول باندې په اخلاص باندې د اللهو بندګانو باندې خرچه کولو باندې زګر او اذکار باندې حلن تجارت د اللهو دعاګانو وخت له خاص کر سورې واقع ویله امر کې فیتو فتح اکڑا نرب العالمین ددوی بزنو کی دام سنو رواب چونو بید اگو اکرام او کی ددوی زین بید دا حاجر او اسماعیل علیہ السلام و رتا رب العالمین بیاور کی دا اگر نوری سبی دور اسکر اسحاق علیہ السلام علیہ السلام علیہ وار کی قابل بوتلا او قابل با دی وقت گیتی جو قرآن کی اللہ عز و جللہ فرمائی جنب بگی پسولو نچرد بگی آبادیوا این چیم بگی نو آلت چکلې اغیز را ولې غلا د دې له ایګلو ډیره وجدې او وجهه چې الله <سؤال> او ذا کعبه ابا ده دوی مو وجدات د بنتوب مسلې دوه جنا اگر کدا سارا رجل الان هاجرې بندا که ژوند به تیرې خوبېم د پټبيت کې مسله او د رسول الله ژوند طریقا و سمره به ویری چې وی دا ټول به بهر د پاره جدا جدا کوټې جوړې کړې وې جدا جدا نوبته و انسان چې سار رجل انه دا نه وجدا کوټې او او د شریک جنگی بے اختلاف رایسی آنتی شکل دادوان پری خودل ابراییم علیہ السلام تیرا روانوشو ووڑیوکیا ماشومی پری خودل دخپل بی بی دیگو را بل امتحان دے سو خوراکو سک او سره طرح پری خودل دیزدرانا ورد آواز بکی چی ایلام منتا چارمون پری دے ابراییم علیہ السلام ویدی خوانن را کاتا بے ورد آواز بکی چی ایلام منتا چارمون پری دے بے ورد نکاتا ډریم کوي وی څلورم سن دي ځنا نه ورته ویلي الله رب العزت تعالی په دې باندې امر کړی چې دیږي دا پاتشي ابراهيم عليه السلام ورته مخ را وړو رب العالمین موږ له امر کړی چې دا بي دا بچي دې پته پځي کې فريدا وې اوس موږ الله نه ځای کې دي ور اوس دي سن نه او چې همت واره کړیږي تاریخ ولې کې چې ابراهيم عليه السلام دې غونډې نواب وخته الله دا بلد وګرزا معنا ابادي وګرزا کارا ویندا معنا چې د اهل رزق ورکا خاص کرغه چې له شغه ایمانداری الله رب العزت ویلي چې زبذ دیلا کارم جوړ کوم رزق ورکم خو لکه ایماندار نه بلکې دی نور علم ځکه امتحان په دې کې راځي چې ټول له رزق ورکي کچور دی وا چې مومنانو نه نه په پام دا مومنانو یا بل څه بنوي الله رب عزت د زمانہ تاریخ ولدا لیکي شه دوی دا خرا کوڅه خلاص کی نو د صفاو مرواف مابې کی حاضرین رسول الله منډه واخصه شه تر څو پورې څخه خلک پیدا کمه دي بچی لپاره د خرا کوڅه کې انتظام ته برابر کم قافله مراغلیه بخ کړي کوڅه نه سبا تیرا قرض ته خپل بچی ته ورکو لیکن د صفه دي ټون نه چې کله راکته شو منډه به من واخصه وکړي منډه واخصه دي وجنه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د حاضر د قابیداری دی وجنه او د الله امر د وژنه په دې کې دا وګرځیدو دا چین منډي وای پدې کیفیت باندې التزی لیکن هیڅ وګرځه باندې را نه کی جبريل په دې وخت کې आवाज وکي چې کله جبريل आवाज وکي نو دې د خپل ځان سره د خبرو په اړه جلاکه چپ شاد څو ته لا आवाज کې لکه سړی چیوازېږي کی او څو په आवाज وکي نو ځان سره د غړي کې جلاکه چپ شاد څو خبره کوي به आवाज وکي ورته ویلې وی هاجرہ ویکاسو کومه کوله شغه ویکاس ما سره څه وجه داره چې زما خوراکو ساک څه مسئله دي بچی لا نو چې کله د اسماعیل استوا سلام خلا بیرته راګرځیدا جبرئیل استوا سلام په خپل وزر باندې د ابي زمزم داسه والو او ای وصحبه روانو دا به دی وځمای نه باسي تاریخ ولر کی اسماعیل استوا سلام بدايه کې لتیواله لا د جبرئیل په وزر باندې کله ش حاضر ورته رااله چګوري اوپر وای د او نور زره ورته مخه لا د اوپر باندې کړی کچرتي باندې کړی نه رسول الله فرمایي د سی روان وي لیکن په دې کې زنا نه او د حرز سر راغ دی وال ورته وله چې اشن اخلاص نه شي د دې دې دې د وژنه لا پرځت پغه کوم کمبو ترا واسو کومبو دا مره په خپل کیفیت باندې روان نه شوي رسول الله فرمایي ماو زمزم د او بده زمزم د او چې د دا, دا, دا, دا چې سلی په کم نه دا د اصلي حافظه کارنه کېدلی وشکل له حافظه کوي کوي د چا بچيني په دینه الله بچی در کوي بل مشکله بلا او رسول الله پرمړي چې دا فرق پځه باندې انکار کوي وړي وړي مځه داري در رب العالمین په وجود من د یو مستقل دلیل دی چې و بدی بالکل خلاصي کنا خوندې خرابې کنا ځ سر نورو بوسته هغه خرابې شودانه خرابې ناشنه او با الله له قدرتونه له یو قدرت بني جرم دې قبيله شي روانه وا د یمن د علاقينا روانه په دینه باندې وا دا خبره ذکر کیږي چې په نړۍ کې او ډېمو واګه خرابې دو د ډېمو علاقو دوله اعلانو کې چې لکه د دې نه وځي چې دا وګره وځي کورونم تخريبيګنو دې یا په دې وجه باندې چې دوی د تجارت په نيت باندې روان وا خپل خرداني جنگونه وا یو ځکه چکه له واړو چې ګوري دی اسمان په طرف باندې نو پاږي چې مرغان ګرځي قانون درته په کمزې کې او بي ال مرغان ګرځي یو قاصد راولې اول شلګه دې خلکو خاله ورشي پدې چې دا اوبو دا مرغان ګرځي گرج د هغه کې دې چې د خوراک او څاکو سم تنظیمات شي وي چې کله ورترانو پدې چې یو حاضر نهسته بل اسماعیل عليه السلام خاله رالن دمر اخلاص د زه نه لوي دغه په مننه راځو او مو له نه راکاوي د شي ونه کړ شي پردي زنه دا وی واځ نه سره ما شوم د راځي د عزت کو عزت من خلکو یمنه هاجر ورته ویلي وې دا او په بس منګي ملکیت به بس منګي داوبه کوي نه لیکن تاسو ته پیدا خسته لشي په دې منځ کې ډېرې مسالې وشوي دیمز مز مز کې حاضر رسول نه وفاشو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام به بده کو وعده کې به د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دوباره راځک دې خال نو تر دې چې رسول الله د شریعت د ادویو ورکمن کوي معنی دا ایت بد